Tror ni inte på den allmänt accepterade gyllene regeln? Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Nej, det gör vi inte, och anledningen till att vi inte gör det är att om du analyserar den närmare den gyllene regeln likt många av de andras hyboleter i den judio-kristna bibeln förnuftsvidrig. För att ge några exempel. Vi skulle inte behandla våra fiender på samma sätt som vi behandlar våra vänner. Vår relation till våra medarbetare skulle inte vara detsamma som till vår chef. Vårt förhållande till våra barn skulle inte vara detsamma som det till andra föräldrar. Vår relation till medlemmar av den europeiska mänskligheten skulle inte vara detsamma som till afrikanska afrikanskaste människor, till exempel och vi skulle inte förvänta oss samma typ av respons. Numret av exempel som kan ges är ändlöst och vid en närmare analys är den en komplett ogenomförbar princip.